dik. Zetdu gabek. pasa den urtearen amaieran, e, ateratako diska, esan bezala orain aurkeztuko e, dugu segidan. Metalister izango dugu elkarrizketa egiteko aukera Morja estan konaberarekin. Eta gainera gaurkoan sorpresak ere izango direla, direla, iragartzen dizuet, zuzeneko musika izango dugu eta dena. torren a beto Soy co Iragarri dugu bezala estankonak badu diska berria, Fruitua izenekoa eta Borja estankona bera dugu gaurkoan e, gurekin Tantzakun e, Irratiko estudiotan bere disko berri honetaz hitz egiteko eta guk ba egingo dizkegu, beraz lenik eta behin ongi etorri emango dizuuk, xa Jorge. Aupa. Zemos. Ondo. Bueno, eh sta kit len igual etortzen zela egontza da, ez? Ustez len diska tera nuenean bakarlari bezala, bai. Mhm. Uh -huh. Bueno, eh, elkarriz eta hura, eh, entzun, etzuten entzat, eh, gogoratuko diegu pixka bat zure ibilbidea ibilbideazin izan den. Ze koizpen izan dituzu norain arte? Mm -hmm. Bueno, eh, niri ibilbidea, bueno, ba, eh, esan desagun diskak kaleratu ditu danetik, Eta, bueno, igual, ariñago kontzertuak ematetik izan zen horrela, purtsu bat. Eh, nik eh, beste bikidekin, iniezionet talde bat eh, genaukan, askenean iniezionet ditu geniona, urteak, enzaiatzen ibilita gero eta zen instrumentala, eta ezken ingin nuen bat. Eta badaukago grabazio bat egindan, eh, txukuna gainera, eta nozpaiteakian, baz arian edo zintzilikatuko dugu, edo zer zerregingo dugu, ze, ze ondo dago. Eta gero, e, arean izenarekin e, definitu ginen, beste garai bat, eta jasi ginen, ba, letrak sartzen, abestiak e, popularragoak egiten, jendearen gandik gertuago egoten, ez da? Suseneko gehiago eskeiniz eta kalertu genituen bi dizka e, arean arean isenberarekin eta arean higakorra eh hori 2005 urtean Gaztelupeko txak kaleratu kale zigun eta gero etendura handi bat egon zen e, ni pa ba, belari gisa eta gitar jole giza, da musika intzule eta gisa ba oki nuen desorientazio bat, edo esan ezagun krisi bat, edo olako epe bat, non isiltzea tokatzen zaitzai den, ez ez baino gehiago. Eta pu, baina guneroko inurri lanarekin eta e, inoiz ba, guztiz e, ba, toaia bota erdaka ez dira esatzen bezala, hori egin gabe, eguneroko la, lanarekin, ba, bun, etorri zen beste epoka bat, hazinuela e, 2000 eta marra maika urteetan, Estankona izanarekin, ja bakarlari bezala, Neu, neukeginez abestiak, letra, konposaketak, bueno, letra kolabora, kolaborazioaren bat eki izan dut, baina, orokorrean ba neukeginez e, konposaketak eta, eta guztia. Eta formazioa berdina izaten jarraitzen du, e, bateria eta bahu batekin lan egiten dut, pertsonak ez dira, baina, Daulas eh, hori da frutua eh... diskatera genuen, ba hori, 2012ko azaroan. Hori uh -huh. da jabete Gucci, beraz, mm. Durangoko azokarako pentsatzen dut. Hori ba? da, bai. Eta beraz beharrezko ikusi zenun zure bilbidean etenaldi hori, ez dakit ba, heldutasun puntu bat hartzeko edo norabidea bilatzeko. Bueno, nik ez diot inori, eh, gomendat, osea, neuke inor pasatzerik nahi. segia san, eh, ez da beharrezko, osea, bat da, ez dauka beste remediorik. Bueno, faktore asko daude ez da bakerri musikala Azkenean musika barruko zehozer da Eta hor, ba, ezaten dudanean Eten bat, krisi bat Eta ba, modu askotara izan, Egon zen, ez Eta, bueno, berrera ikita Beharra dago, beti, ezta... da e Batzuk, eh, suposatzen dut, ogeta saspi urte zirela, baki ba, zuur rokero mitikoak iltzen diren ba. gari hori, <laughs> orduan, ba, zorion ez ni Horaindik, kaput eh, eh? enuen egin, eta beste asko ere, ilez arren, ba, igual, be, beste bide batzuk asten azten dira, ez? Beste saletasun batzuk, beste nik uste dut, ba, nera bezaloan do gaztaroan, gitarra bat hartzen duen guztiak, laro urte urtele arte, gitarra jotzen egongo balia, ba, <laughs> osea, Hori ez da gertatzen, mm -hmm. batzuk hor galbae bat dago, ez dakit susko proba bat edo, eta, bueno, ba, sorionez ba, nik pasatu nuen, eta e, sorionez edo soritxarrez, ba, nik aukeratu nuen musikan jarraitzea ezta ez dudalako, ba, ordezko ederrik topatu, eta, eta orduan, ba, hori zen, hori zen, beharrezkoa baino, ba, inevitablea, hori da. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno. Eta ja, estankonari dagokionez, bueno, esan duzun bezala, irukote bezala formatzen, e, e, ibiltzezea formato hori, e, bajo bateria, gitarra, hotxa, eta, ala ere, e, pixu guztia, zure proiektua da, orduan, zuk hartzen dezu, bueno, lan guztia pentsatzen dezu, moldaketak, eta bar, karo, e, hainbeste gauza, e, eskuartean edukita talde bat aurrera emateko, zeini ematen diozu garrantziak jago, igualitzei, edo musikari, edo... <hazitzen> Bai, nik e, muzikarien batean diot gehien, eh? Niretzat e, mm, guztiaren zer gaitia, eh? Adibidez, bat. Azkenean diskoaren diseinua, errekin arduratzea, gogoa, eta... Eta, bueno, gogo guzti horiek e, dute zorrera bat. Eta da, abestiak egiten ditu danean gitarra batekin. Hor bizi dudana, hain da, e, ba, nik behar dudan zeo zer, eh? Da, bueno, lan bat da, baina gozara azten dit, eta... Eta hori da biapunktua. Orduan horri ematen diot garrantzi gehien, itzei baino gehiago zenik, bueno, sortu lehenengotan egiten dut, ba, olako izkuntza austraktu batekin, ez, melodia eta definitzen dut, eta bar, eta orduan gero hitzak etortzen dira, eta horri, e, ba, garrantzia ematen diot, batzutan asertatzen dut, beste batzutan baino gehiago, e, nahiz idazle, kontsideratzen baizeketa, bueno, ba, bere kantua enten, letrak jartzen dituen, bat naiz, ezta? Bueno, azkenean modu batera idazten dut, ere, ez? Baina, nahiz, pertsona bat irakurtzen duena liburuak ikertzen duena poesiari buruz, ez, e, gehiago, ba, abestiak entzuten ditut, eta letra guztatzen eskit, eta hitz egin eta jendearekin, ba, bueno, hitzen ba, balioa, eta badakitzen den, eta dedikatzen diot denbora, baina hori da, eta gero beste fasea da, ba, musikariekin e, lan egitea, ezta Hombre, haukera e, tuta, er edo topo ez dute egin kasualitatez bi hoiekin, bai kasuanetan dizkatan jimi eta itxasorekin. Uh -huh. orduan duan, ba, bai, kimika sortu behar da, estetikoki puntu behar egon behar gara eta bar. Eta, bai, orren zailatu, eta egia esan, kide bi hauek, bai, e, bai, bai, bai, osondo erantzuten duten, ideidei ez dira izten, eta oso, oso, ondo, ba. Eta moldatzen zeate, entxeguak egiteko eta bar, e, asir-asiratikan, inyungo arazturik gabe, e, elkartze hori nola izan zan, e, egungo taldekideekin. Mm -hmm. Ba behiru, e, ni esankoena bezala zin nintzen beste bateri jole batekin, kepa elgoi bar, bizeneko e, mutil batekin, e, beti musikan eta asko dabilen mutil bat. Mm -hmm. Eta gero, diskoak grabatzeko, taia argi da argikusinuenean, da barba, Eta, bueno, ba, aldaketa batzuk eman ziren, eta Jimirekin e, apostua egin nuen, ez? Jimirena bai izan zela telefonu hartuta deitu. Itxasorena, izan zan kontsidentzia hutza. Ze, itxasota nire anaiaren aizparen, e, nire eskaren aizpa. Uh -huh. Orduan duan, bueno, ba, kontsidentzia izan, oza, sea, kerturatu ginen, ba, agian telefonoz dituko nion ere, ze, fitxatuta neukan, baina, bueno, ba, bizitzaren kasualitatekatik, Topo egin genuen, ba, modu gertuago baten, darduan lanean hasi ginen ba, oso harin. Eta gero jimirekin. Eta entzai atzeko, bai, parraldera mugitzen izan gara. Egia esan, orain, aipatu behar dizut, e, aldaketa bat egon dela ere, e, Bilbon kafeantzokian egon gara adibidezu erindela gutxianari aurretik jotzen eta bateria jodu nire lehen taldeko kide zenak, Koldo de Miguel, areaneko bateria jolea zenak, Josuen kafean txokian bateria. Eta joko du ere aurrerako kontzertuetan. Oseak, beste garaibatazi da. Ora, zuzeneko tarako, beraz, bai. berreskuratuko duzu areaneko bateria. Hori da, hori da. Eta gaur egun, baintzaiatzen dugu e, basaurin, adibidez. Bueno. Txaso ere hurgiltzen da osbein basaurira, eta koldota tabiok, ba ikusten gara, ere, ikusten dugu elkar basaurin. Uhum. Ala ere, bueno, musikari esperimentatuak izan da, Pentsatze e, gaur egun e, internetekin eta ba, ori, ba, ideiak eta bidaltzeko ez dakazutea arazorik, eta ja igual etxeko lanak egin da, e, askotan. Ba, hiegi esan gaur egun aukera horiek daude, nire badukatere ba, Pro Tools programa bat, nire ordenador portatilean, darduan nintxekoak eta grabatzen ditugu, eta gero ba, etxera edo, Mpirus edo bi aliz, baina, bueno, e, Hortan ez da, oinarritzen, eh? inoiz ez da hori izan, eh, hori da, purtxo bat, ba, itxasok eh, adibidez asko eskertzen zuen bere lineak eta ondo ikertzeko, eta bar, e, mm. eta nik ere, batez ere, bar repertorioa eta hori ikusteko, ba, zinola, funtzionatzen duen, eta bar, baina geiena, niko, larro eta meritzia da, ensaioan egotea, horregotea, irurok momentu berdina bizitzen, eta... Mm. Mm -hmm. Talde askok, e, bueno, agian, e, gehien bat talde rokeroak, talde gogorrak etortzen direnean, ba, esaten dute beti beraien, e, bueno, muina beti zuzenekoak izateen dira. Agian, e, bueno, ba, musika suabeagoa, lasaiagoa egiten den, kasutan ez da kitere hori horrela den, egin, seguraski horrela da ere, baina e, ez da evidentea edo bintzat e, ez da beste azaleratzen ez zuek, zuek, kasuan... E, diskoei edo zuzenekoei garrantzia edo gustoa ematerak orduan nola baloratuko zenuke. Bueno, uste utete garai duela urte batzuk diskoagoa gauza bat zen, orain beste bat da, e, osea garaiengatik, ez, horrela da. Eh bere betekizuna ez berdin da, ba zergatik, bueno, hor ba, da golako sarean, igual i eskura, tabar, E, askotan, es, e, orduan jendeak esaten duena, ez es? ba, funtsu duela tarjeta de, aurkezpen tarjeta bat bezala, bo, bueno, nienagoa doz, horrekin, eh, tarjeta bat papeleskoa bada, bueno, konkututan hartu zen merkea den, zen bi orduetako e, Photoshop programatekin edo Word batekin edo diseinatu liteke, ez dauka gastua, oso, txekia da, orduan tarjeta bat, eta CD bat niretzat ez da gauza berdina baina hori bueno, esatek jendea oitzen bada, eta bar bada egoera aldatu delako. Ba, Jendearen txat, bentsat, duainik eskuratzen duelako tarjeta bat bezala, ez? Azteko, bueno. Orduan, egoera ezberdina da. Hala e, eta guztiz ere, nik e, gauza bat iruitzen zaidela CDA, eta beste bat kontzertuak. Ez dute egiten CDA kontzertutarako ez talde nantziz ere. E, nik kontzertuak egia da, ez, da, ez dudala... Ez, ez dudala telefona hojota jo, zatoz ona, zatoz bestera, zatoz jaialdi honetara, zatoz bestiorretara, ez? Hor e, duan, ni borroka egiten dut, zuzenekoak eman alizateko, eta bueno, egia esan, e, momenturik magikoenak, zuzenean bizitzen dira, eta egia esan, ere, dizkabat behin kaleratu duzuna, lana eginda dago, orrain bere bizitza dauka, enkambio, kontzertu baten fetxa ematen dizutenean, zu jazten zara, mentalizatzen, soka berriak erosten, haotsa zaintzen, ez dakit. Bueno, ni beintzat bizitza edertzen dit, eta ordenatzen dit, eta laitzen dit, pila bat, orduan, genotakeia ojo, hobeto. Bueno, beraz, bi gauza desberdin, e, bai, e, bai, bai, ez bai. Ez da bata bestea, baina hobea edo kerraoa, biak e, guztoko ditu. Ez, ez dira, nik uste dira, musik entzuten dudanean etxean, joe, ba, pila bagozatzen dudala. Orduan, eta edo, DVD bat erosten dudanean zuzeneko batena, adibidez hori da beste genero bat, asko gustatzen zaidana, Eta youtube ere badaude kontzertu osoak ez, ordu eta eta hoiek eskertzen ditut pila bat, bai. Eta artista hoiek askotan ez dira igual etortzen ona, eta igual, e, igual nortaki, igual ez ditut inoiz ikusiko. Orduan, bueno, balio hitzela dauka ez, eta, eta nik dizfrutatzen ditut, bai. Uhum. Eta fruitua, izeneko diskonetara etorriz, e, bueno, amaika besti grabatu dituzu, Kontatu dugu zupiskabate grabazioaren historia nola izan dan, eh, aukeraketak, antenak, eh, zenba demora pasadezuten, eta bar. Bai, lehen diska grabatu ganoen 2000-an esan dizuan bezala. Orduan bueno, dizka batek beti uzten dizu gauza batzuk pendiente, ez? desio batzuk sortzen dira berriak, edo konplitu ez dituzun eh? desio batzuk ere hor egoten jarraitzen dute, eta abar, ezta? Horrek egiten duk gurpilari jirara, zin, egustu dute gile batek beti daukala hori, ez? Falta hori, ez? Eta eta orduan, e, bigarren diskonek, eukizuen, euki eukin nuen nik argi, nahi nuela, beteago bat, disko beteago bat, e, egonkorrago bat, e, agian beste diskak kontrastea asko dauzka, eta onartzen dut ere, ba, momentu batzutan, ba, olako utsunean handi batzuk egon egonlitezkela, estetikoki, ba, besti, ba, irek, irekiak eta delikatuak eta daudelako, ez? Era en cambio ba, hori enuen nai, diskonotanen nuen, ba entretenituagoa izatea, eh? Hortze euki saitzala. Eh, ba, eh repertorioaren anistasun horrek eta ritmo guzti horiek, ba ari ari jarraika, esta. Eta hori se da beten helburuak eta neurri handi baten asko bete ditu danak, bai. Uh -huh. Eta e, grabazioari ja, teknikoki dago hiru e, irut aldeki dauek e, izan dituzu edo, bueno, haipatu ditugun e, Itxaso etxebeste eta Jimi bat, arrabiteken batera garatu zu. Beste kolaborazioak edo laguntzak ez dituzu eskatzen. Ez, disko honetan ez da itxeidago kionez ere ez denak inditutnik eta musikariak izan dira Itxaso eta Jimi. Eta, bueno, e, teknikaria berdina izan da lehen diskako berdina, Inaki Alonso, eta estudio izan da berdina sonora sonor el estudioa. Horria ja, 3.es egon naiz. Lehen areanekin ere egon izan nintzen, eta oso gustora egiten dut lan. Eh soinu ona lortzen dudala, iruditzen zait eta bueno, disko honetan agian e, solo batzuk ere egin ditut, e, gitarra bikoiztu egin ditut, kantu batzutan Naiz eta gero zuzenean bakar barekin ondo defenditzen diren, ba bueno, zainduago egiteko gogoa izan genuen. Mhm. Uh -huh. Bai. Bai, hori da. Ba, teknika teknika ki, tekniko ki beintzat grabazioa horrela jonda. Eta bueno, ba, emaitza hortzen dugu lentxo, lentxiago jarraituko dugu ere entzuten e, CD berri au fruitua izenekoa bainan, bueno, gaurkoan sorpresa bat ere ekarri diguzu eta okeresbanago, ba gitarrarekin ere zerbait joko dezuko da, zego, Hori da, bai. Eh, egarriduta akustikoa da joko dut diskoko Abesti bat, disko berriko Abesti bat. Uhum. Munduari vuelta deitzen dena. Vale, osondo. Ba frostatzen dugu segundu batean dena eta a galitzen galtzenan. Perfecto. Bueno, eh? ¿Veis vale, que la carita se pues. ha quedado? ¿Veis micro viste no me gusta? Eh, eh, perfecto. Vai. Perfecto. ¿Aurre ¿Vale? la barra? ¿Cuál es la canción? ¿Veis que Baletak egiterakoan Bukatu dut segidan Hortzimugam ezten duenak Gauza asko estubear Ukinezak ego xoxo Eskuarekin ez ereza. E ti geita ondo io attenda. Jo attenda. Nire ondo ansoa soñci. Lauta dara begira Ebet aurreko ilunak dituzu Kantu bat espainetan Azken garaian izandako izan dako. Zalantzen idazkiak Ise jarekin dantzan dira, dantzan, dantzan Zorin eran lapurtu dut Posta txartel itxusi bat Elkarri datzik oztiogun Eskutitza izango da Zurrenik bukatuko dugu Zierako puntuan, munduari vuelta bat eman, ostean, ostean. Baze lujo, ez da, hor ja? Ezker kasko, gustatu zaizu? Holi, oh, neerki, eh? Ai. Egia esan oso gutxitan izaten dago hemen zuzenean musika eta... Eh, aldatzen da gauza, ez eh? de bat jarri edo zuzenean ikustea gauza desbreniak dirata. eta... Ezkartzen dizut, eh? Mm -hmm. e, et, bueno, ba zuzeneko hori hemen egitea, ez dakit musikari bat zentzatagian zailago izango da... bi ba, pertsona publiko bezala dukita jotzea edo bueno. zuzeneko igual berdu hori... Badakigu publiko hemen asko irekitzen dela, ez? Mm. Ondoen bitartez, ez. Bai, ba, ala eta ala eta guztiz ere, zure bioire posi joko nizuek abesti berri nahu, eh? Ah, e baten ere. Ba, eskertzen dizut pila bat benetan. Ez uinen, ba, e, uinen bidez bakarrik, baita internet bidez, eta bar, badakizuko horregun. Bai, ba, uh -huh. agian e, nor daki haur entzungo den, ez? Munduko uh -huh. dozein puntutan zaudela, txak, hortxe kantatxo abentzun izango da. Bueno, ba, Borja! Ez dakit diskonen inguruan zerbait gehiago esan behar dugun edo zefaltasegu kontatzeko. Agian kontzertuak, edo badazkazu lotuta e, leperaburrera begira? Ba begira, biharre joko dugu Gazteizeko Artium museoan. Uh -huh. arratsaldeko saspiretan e, ongo dira bi kontzertu. E, Azier Serrano Tantxon Sarasua, bi koteak. dute hoteleko kantuak eta kontuak Azier Serrano katerasuen liburu bat baes eske ez, no tokiraren amatendute testuak irakurtzen kantuak eginez eta hor hemen emanaldi bat egingo dute 50 minutuko hain, gutxi gora bera da gero eh gu irtengo gara beste 50 minutuko kontzertu batek eaintzeko bueno aipatut dizazuket dela Koldo Mitxelena Institutuak 25 urte betetzen dituela Gasteizko Institutuko euskalduna da Arabako lehen, lehen institutuko euskalduna da Orduan, e, aste kultural batago, etzi Bernardo Atxagare egongo da, eta bueno, goza, nahi duenak luzatzen dut informazio hau ere, ba, gauza asko gongo direlako, eta bueno, ba, bihar justo, ba, guongo araz, aspiretatik aurrera bertan. Artiumen. Hori da. Gero... E, Iruko tebezela. Hori da, bai. Eta koldok joko du bateria arianekoak e, gaur egun berarekin bait nabil zuzenekoak eskaintzen, eta orduan e, itsaso gongo da pasuan. Eta gero hemen, Koldo Mitxelena Institutuan Donostian, oi, Parkatu Institutuan, naiz izen berdina delako. Eh. Koldo Mitxela kulturgunean Donostian, e, Kastillo Suarez, Idazleak, aurkestuko du bere liburua, urteet e, festa ditzena, eta resital bat izango da, dania hor naiz bere poemei laguntzen musika eginez. Bueno, era portxu bat experimentalago batean, baina abesten ere. Eta hori da, ba... E, Otsalearen amabostean Eta gero apidilean, e, larrabetzuko gaztetxean Egon goara, peti, musikariarekin Eta aiek dira ba, Lotuta daudenak, eta bueno, hor daude dependiente Beste asko ere, eta bueno, Ia hor topo egiten dugun Zuzernekoetan Estankonaren kanta berriak, beraz, entzuteko aukera badago e, mm -hmm. Aipaturiko lekuetan Eta, bueno, pentsatzea deten mendikan aurrera ere Ba, Disko berri hau e, zuzenean jotzeko aukera gehiago ere zabalduko direla, eta bueno, agendetan, interneten eta bar topatuko dira. Ez? E, a, bai, dataoiek. hori da. Gero nire MySpace-ean, gaur egun MySpace bueno, igual ez da oso konkurritua ez, baina MySpace-ean daude beti informazioa. Eh? Da bueno, MySpace.com barra estankona. Eta gero Facebook-ean norbaitek ba, sartu nahi badu ere, hortxe beti jartzen ditut ba, nobedadeak eta... Facebooka estan con Aveslaria eh ese Eta gero bai ajendan, ajentetan hortze hortze topatuko nauzue, bai. Uhum. Osondo, ba Fruitua Diska 11 Besti dagoeneko kalean dagoena eta gaurkoan ba, eskerbiko esker bikoitzaman nahi dizugu, honea etortzegatik, ba gure galderei erantzutenak erantzunak emateko eta mandako kontzertutxo horrengatik ere ba nahi dizugu eta ja geiagotan ere aukera daukagun, hemen zu izatea. Eskerrik asko. Bueno, ba jarraituko dugu, ahendikan ere, estankonaren diskonetatikan beste kanta gehiago entzunez, aukeratu zazuzuk zeuk, nahi dezuna entzulei eskeintzeko. Ba, zeigarren zentzua, adibidez. Zeigarren uh -huh. zentzua da, zortzigarren kanta. Ez zerunetetzen zute zeigarren asartu, eh? Ba, zeigarren zentzua, estankonaren fruitua diskoetikan. Borja, mil esker berriroen benizatagatikan, eta nahi arte? Venga, gaurengo arte. Gaur!